Amateusz munkához lát, de szerencsére erősek az idegei. McIntoon a levelet ír és kisétál a történetből. Neki már könnyű, mert gazdag. Az események Mr. Amateust, minden idők legnagyobb kémügynökségének vezérét is magukkal sodorták ebbe a különös históriában. Mr. Amateus kitűnően kereső és igen megbízható szélhámos volt a maga idejébe. Fiatalabb korában saját kezűleg végzett minden munkát, amikor azonban tisztes és középkorú gentleman lett, felhagyott ezzel a mesterséggel és nagy üzemre nyergelt át. Pompás szimattal kivizslatta, hol adódik alkalom olyan munkára, amelynek az elvégzését, részint az életveszély, részint a becsület, nehezen megoldhatóvá tesz rendes emberek számára. Ő aztán embereivel magára vállalta és elvégezte az ilyen munkákat. Nem sok idővel később egymás után kapta a legnehezebb megbízásokat. Mr. Amateus beérkezett, mint valami divatos festő vagy író, aki új stílust hozott. Mr. Amateusnak szintén megvolt az új stílusa, a kiméletlenség. Kényes politikai megbízásokat intézett el csupán azért, mert nem volt szégyellős. Ügynöksége természetesen nemzetközi volt, és fontosnak csak azt tartotta, hogy megtalálja a számításait. E számításokban szereplő számjegyek pedig lehetőleg öt legyenek. Legutóbbi megbízatásáról tudunk. E megbízatás az egyik nagyhatalomtól származott és úgy szólt, hogy minden áron meg kell szereznie a másik nagyhatalomtól azt a különleges és a maga nemébe egyedülálló torpedótervet, melyet Gladsbury Camille herceg talált fel. Hogy ügynökei milyen módszereket eszeltek ki és kísérelték meg, azt figyelemmel kísérhettük eregény folyamán. Hogy a herceg és munkatársai milyen módszerekkel próbálták meg ezt elhárítani, azt is tudjuk. Mivel mindkét oldalról igen ügyes emberek szerepeltek ebben a játékban, nagyon is kétséges volt a dolog kimenetele. Ekkor szólt közbe a véletlen. A véletlen, melynek egyik fontos szereplője Zakariás volt, a csontváz. a herceg nem rejti a Zakariás kis hibáját kiegészítő ezüstcsőbe a terveket, és ha egy amerikai genzter nem kap szállást egy üreg tudósnál, másképp alakult volna minden. Egészen természetes, hogy mikor Mr. Amateusz tudomás szerzett emberei ügyetlenségéről és arról, hogy százezer fonttal megkárosították, sőt, ezzel egyidejűleg elütöttek attól az egészen jelentős keresettől, amelyet a tervek megszerzése jelentett volna neki, azonnal hozzálátott, hogy kinyomozza, mi történt tulajdonképpen. Olyan ügynökei voltak és olyan összeköttetései, hogy ha nem is teljes egészében, de nagy vonalakban másfél nap alatt megtudott minden. Vagy legalábbis annyit, amennyi elég volt ahhoz, hogy akcióba lépjem. Az ő számára természetesen kémekből állt az egész világ. Csak a saját szempontjai tudta az emberekről elképzelni, így aztán esküdni mert volna rá, hogy valami konkurens lopta el a terveket. A kinyomozott szállak egy bizonyos szőr Cecil Baldwin vezettek, aki kétségen felül egy eddig ő előtte is ismeretlen ügynökség főnöke, és valamelyik másik nagyhatalom megbízásából lopta el az új rendszerű torpedó terveit. Csak a legfontosabbat nem tudta, hogy a tervek a csontvázban vannak. Természetesen megtudta azt is, hogy nevezett egyén egy Theobald nevű inasnak álcázott másik kémtársaságában Shanghai felé igyekszik. Utána tehát. Mr. Amateusnak rendelkezésére állt a technika minden eszköze, így szinte természetes, hogy saját hidroplányán utolérte a hajót, és habozás nélkül munkához látott. Sir Cecil nevű inasa egészen gyanútlanul veszekedett a fedélzet egyik kiszögelésében, közvetlenül a parancsnoki híd mellett, amikor megérkezett a végzet Mr. Amateus személyébe. Ez a végzet látszólag feltartóztathatatlan volt, Mr. Amateusz csak a legritkább esetben vett részt személyesen a dolgokba, csak akkor, amikor már mindenki más tehetetlenül áll a feladat előtt. Mr. Amateusz olyan volt, mint valami hírneves sebész tanár. Az egyszerűbb operációkat adjunktusaival végeztette, és csak akkor vett a kezébe operációs kést, ha valami egészen rendkívüli betegség, valami egészen komplikált összenövés adódott elő. Ezúttal ilyen összenövést állapított meg. És jaj volt annak a betegségnek, mert Mr. Amateus saját kezűleg látott az operációhoz. Mit tesz egy sebész tanár ilyen esetben legelső sorban? Előveszi a lancettáját, és természetesen felnyitja a hasat. Ez ebben az esetben is így történt. Mr. Amateus elővette egy álkulcsot, és kinyitotta szőrszeszély kabinjának ajtaját. Hát idáig eljutottunk, mondta Mr. Amateus agyjunktusának. Egy Csífen nevű kínainak, aki korai ifjúságában kalóz volt. Szerinted most mi a következő teendő, kedves Csífen? Mindenkit félreteszünk az útból, aki utunkban áll, felelte Csínfe, aki másként elképzelni sem tudta az életet, mint úgy, hogy mindent erőszakkal intézzen el, mint ahogy a kivénül Tornatanár se tud leszokni arról, hogy még a pincértől is pattogó vezénylő hangon rendelje meg a vacsorát. Ez hülyeség kedves csífen, felelte Mr. Amateus, miközben körülnézett a kabinba. Mi nem erőszakoskodunk, mert az ilyen illetlenség egy hajón általános feltűnést keltene. Mi itt most csak körülnézünk, és elmozdítunk minden elmozdíthatót. És elmozdítottak mindent. Mr. Amateus ezer apró jelből észrevehette, megállapíthatta, hogy nem tévedett szőrszil mesterségét illetően. Sőr kétségtelenül kém. Ha történetesen orvosprofesszornak képzette volna a nevezett egyén, és az lett volna az érdeke, hogy feltetelezése kiderüljön, hogy helyes nyomójár, az esetben azt állapíthatta volna meg, hogy Sir Cecil orvosprofesszor. Az ilyesminek van. Mindig annak látunk valakit, akinek látni akarunk. Mr. Amateusz költséget és fáradtságot kiméve üldözőbe vet valakit, akit kémnek tartott. Egész természetes tehát, hogy kémnek akarta tartani, és látni továbbra is. Éppen ezért, mikor egy kis zsebkönyv került a kezébe, miután lapozgatott benne néhány pillanatig, diadalmasan mutatta oda Csifennek. Nézd meg ezeket a jegyzeteket, Csifen! Mi a véleményed róluk? Csifen a jegyzetekben nézett, és ilyeneket látott. Naplemente harcosokkal. Német alföldi iskola. Örszem a vártán. Vas. Megnézendő, a hajó a temzén. Okvetlen felkeresendő, Júgyi. Túl sokat kér. Minden áron megszerzendő békekötési okirat, 16. század. Pergament. Hagen becsapott. Antwerpeni gyémán bőrzén, nyakon csíphető. A nagyherceg csaló. Korona hamis. Futó átvehető. átvehető. Lovasbrigád nem veres csagi. – Nos? – kérdezte Mr. Amateusz diadalmasa. – Hát, mi a véleményed erről, Csifen? Csifen, mint említettem, kalóz volt. Mint ilyen, nem fordított sok gondot arra, hogy lelkét művelje, bár az idők folyamán sok minden ráragadt, mert alvilági körökbe kénytelen volt olykor művelt emberekkel is érintkezni, noha nem formált róluk túlságosan jó véleményt. Tárgyilagos, éleseszű ember lévén azonban legtöbbször telibe találta a dolgokat, és igen helyes ösztönnel következtetett minden olyanra, amivel szembe találta magát. Még akkor is, ha nem értette teljesen. Éppen ezért válvonogatva adta vissza a zsebkönyvet, és jellemző, sejpítő beszédmódján válaszol. Hát, Mr. Amateurs, ha meggondolom, ez pontosan úgy fest, mintha valami ószeres firkálta volna, hogy mit akar vásárolni és kinek akarja kitekerni a nyakát, mert becsapta. Egyszer ismertem egy örmény származású mukit, aki igen sokát vertek a brüsszeli alvilágba, mert mindenkit felhasználta az üzleti céljára. Ez képeket, meg szobrokat, meg mindenféle marhaságot gyűjtött. Megvásárolta őket, olcsón és mélylegdrágán eladta. Egyszer például betört egy múzeumba, és ellopott onnan szobrot, amelyikben szemek voltak. Annál láttam ilyen zsebkönyvet hasonló tártalommal. Én például a maga helyébe biztosra venném, hogy ez a ször Cecil nevű mukkancs is ilyen dolgokkal kereskedik. Amit látjuk, Csífen rendes szokása szerint ismételi találta a dolgokat. Természetesen éles eszével. Azzal a természetes és éles ésszel, amelynek segítségével mindig megmenekült eddig a kötéltől. Csífen sohasem gondolkodott magas régiókba. Fogalma sem volt róla, hogy ki volt Verchagin, azt se tudta, hogy mit jelent ez a kifejezés Németalföldi Iskola. Csak egy előnye volt, nem látott mindenkiben kémet. Tehát nem magyarázott semmiféle jelet arra, aminek neki a legkényelmesebb volt. Ezzel szemben Mr. Amateus a nagy kalandó, aki iskolákat járt, és nem az általános hajlandósága vitte a bűnútjára, hanem az, hogy csak a nagy üzletek érdekelték, és nem voltak gátlásai. Egészen természetesen olyan szemüveget hordott, amin keresztül mindent annak látott, aminek akart. Éppen ezért fölényesen legyintett, és oktató hangon mondta. Borzasztó nagy marha vagy, csífen. Nem tanulsz mellettem semmit. Ezeknek a feljegyzéseknek a magyarázatát úgy látom, mintha leírták volna. Figyelj csak meg, kérlek. Itt van a jegyzetekben, hogy naplemente harcosokkal. Német-alföldi iskola. Mi sem természetesebb, hogy itt valami katonai kémkedésről van szó. En ott ez tulajdonosak ki akarja kémlelni valamelyik katonai alakulat belső ügyeit, amelyet egy hollandi iskolában, nyilván valamelyik vidéki internátusban találhat meg. Ez csak világos. Vagy pedig itt van például ez a jegyzet. Minden három megszerzendő békekötési okirat, 16. század. Hát mi ez, ha nem egy kémügynökség magára vállalt megbizatása? Egy 16-os számmal megjelölt békekötési okiratot akarnak valamilyen célból, valamilyen módon megszerezni, és a kabin tulajdonosa ezt magára vállalta. Te nem találod, hogy így van Csifen? Csifen a tárgyalagosságok embere, makacsúrázta a fejét. Nem? Mr. Amateus, annál az örmény pasasnál egyszer láttam egy megsárgult papírköteget, a féle vacak volt, amire nem adtam volna két centet se. Szakáldozott, ágysírosodott, piszkos papírnak látszott. Én éppen be akartam csomagolni egy fél kiló szalonnát, és kértem tőle, hogy adja ide. Erre az örmény muki lehűjézett, és azt mondta, hogy oldalba ruk, ha ilyen marhaságokat beszélek. Mert ez a papírvacák szerinte százezreket ér, mivel a tizenharmadik századból való volt. Engem átkozottul erre emlékeztet ez a feljegyzés. Ez azért van, mert szamár vagy, mondta még makacsabbul Mr. Amateus. Nézd meg például ezt a halandzsának látszó sort itt. A nagy herceg csaló szer hamis. Futó átvehető. Tiszta dolog, hogy egészen más jelent, mint ami ide van írva. Én nagyon értek a titkos íráshoz és a titkos kifejezésekhez, és meglehetősen szép gyűjteményem van, amelynek segítségével valószínűleg megfejtetném az egészet, ha volna rá időm. De nem fontos. Tudom, amit tudok, nekem nem kellenek bizonyítékok. Hát én nem bánom, felelte csifen. De én ebből a feljegyzésekből arra következtetni, hogy ezt a ször egy muki átejtette, nagyhercegnek adta ki magát, Rásózott valami smukkot, amelyről azt állította, hogy valamelyik uralkodó család korona égszeréhez tartozik, ami pedig a futóbetyát illeti, hát ezt igazán nem értem, de lehetséges, hogy nem is igazi, élő emberről van szó, hanem valami könyvről, vagy valami más ilyesmiről, aminek ez a címe. Mr. Amateusz türelmetlenül legyintett. Pff, nem vitatkozom vele, csífen. Reménytelen eset vagy. Mindig csak a magad aprólékos, olcsó üzleti világában élsz. Fogalmad sincs róla, hogy a kémszervezeteknek is megvan a maguk diplomáciája. Ah, de mindegy. Nézzünk tovább, mit láthatunk itt még. Kinyitott néhány fiókot. Elégedetten zsebbe vágott egy belga gyártmányú revolvert, rámutatott egy görbe damaszkuszi késre, egy hosszú, hárommélős spanyol törre és egy nagyon régi arabia tagára mely valami érthetetlen okból fatáblára erősítve feküdt a bőröndök számára oda készített állványon. Valóságos fegyvergyűjtemény csífen. Ezek szemmel láthatóan harcra készültek. Nem érezhetik magukat valami biztonságba. Most már nem is vált választ. Alaposan neki látott, hogy átkütassa a kabint, és igen, a prolékos gonddal szemügyre minden kezébe kerülő papír darabot. Most már hol biztos, hogy jó helyen járunk? mondta. Az én ösztönöm nem csal. A torpedó romboló terve itt van a kajütben. Ézem. Legugolt, hogy ismét kihúzzon egy fiókot, de ekkor nekiütötte vállát a ajtónak, amely a következő pillanatban kinyílt, és csifen, rémülten felsikoltott, mert egy csontváz zuhant Mr. Amateusz nyakába. Shanghai fő utcája Nanking Road legyenes ötsugarú út bőséges helyet és lehetőséged ad egy különös világváros minden járművének. Egymás mellett futó öt útvonalon óriási luxusautók repülnek, a másik vonalon villamosok, négy-öt egymáshoz kapcsolt kocsival követik egymást. A harmadikon lovasok trappolnak, és rikságszaladnak a negyediken, és az ötödiken gyalogjárók közlekednek. Sir Cecil Theobald nevű inasával, a Nanking Road-on lévő Hotel Nankingben szállt meg. Sir Cecil azonnal egy üveg viszkit hozatott a szobájába, és miután hosszú perceken keresztül elégedetten szemlélte pompás új szerzeményét, a csontvázat, nagy gonddal elzárt az egyik szekrénybe. Teobád időközben megérkezett a viszkivel, letette gazdája elé a hosszú poharat és a kis üvegtányéron hozott darabkát, meg a szódát. Sir Cecil kevert és ivott. Teobáld egy ideig nézte gazdája működését, aztán vállatvont, előszedett valahonnan egy másik hosszú poharat, bedobott két jégdarabkát, kevert és szintén ivott. Szörszeszül indignálódva nézett rá. Talán megvárná, amíg engedét a az ivásra. Modortalan fráter! Hogy miket enged meg magának újabban? Miért újabban? kérdezte Teobáld. Én mindig megengedtem magamnak mindent, mert tudom, hogy nélkülözhetetlen vagyok, és ezzel vissza is élek. Hmm, csak addig teszi, amíg kirúgom. Aztán mit csinálna nélkülem? Várjon csak, amíg én még egyszer csontvázat lopok magának. Ez miféle szemtelenség? Maga azt hiszi, hogy most már erre rendezkedünk be? Aki magát hallja, joggal gondolhatná, hogy hetenként két csontváz ellopása szükséges az állandó lelki nyugalmamhoz. Most már könnyen beszél, persze azt hiszi, hogy sikerült meglógnia. Hát persze, hogy sikerült. Teobát, el nekem, ez volt a leggeniálisabb tréfám, amit valaha is csináltam. Megszereztem a csontvázat, ami semmiképpen sem tudtam volna megszerezni soha. A múzeumból nem én loptam el, tehát nem lehet miatt a semmiféle kellemetlenségem. Megakadályoztam, hogy annak a csibész Miltiádésznak a könyve valaha is napvilágot lásson. Amellett sikerült úgy megszöknem előle, hogy soha sem tudja kinyomozni, hová lettem, még ha esetleg gyanapszik is rám. És a kinyomozná is, és üldözőbe venne, az az ügyefogyott, nehézkes fráter úgy érhet utol. Az más, felelte megnyugodva Teobát. Örülök, hogy ilyen nyugodt és magabiztos. Féltem attól, hogy szívdobogást okoz magának, ha megtudja, hogy ez a Milti Ades ügye ügyefugyott fráter lent van-e pillanatban a hotel éttermébe és a világ legszebb lányával táncol. Szerintem szűrt el az eddig hallottak rezüméjét Kamil Herceg és Swift kapitánya nézett, az a leghelyesebb, ha önök most átfésülik egész shanghai -t. Felesleges! mondta a Swift kapitány helyett Miller szán segét, aki ebben a pillanatban lépett a szobába. – Az, akit keresünk, itt lakik a hotelben. A két úr felúgrott. – Itt lakik? – kérdezte Swift kapitány, és szinte tagolta a szavakat. – Hogy érti ezt, kedves Miller? – Úgyhogy láttam. – Kit látott? Azt az embert láttam, akire egyszer ön felhívta a figyelmemet, kapitány, és akire ön kijelentette, hogy a legveszedelmesebb ipari és politikai kém a világon. Bizonyos nevezetű Mr. Amateus. Itt van a hotelbe, a délután érkezett, és azt hiszem nem fér hozzá, hogy a terveket ő lopta el. <hül> <hül> mondta a kapitány. – Hiszen lehet benne valami, de nem valószínű. Ő Excellenciája Alteregója az a McNinton legutóbbi levelében azt írta, hogy sikerült teljesen magára vonni az ellenfelek figyelmét és érdeklődését. Azok meg vannak győződve arról, hogy ő az igazi herceg, és a nála lévő tervek az igazi tervek. Ha pedig így van, akkor nem látom értelmét, miért lopta volna el a csontvázat. Ebben a pillanatban egy boly léped be. Néhány levelet hozott ezüst melyek nyilván Kámiel herceg elutazása után érkeztek, és intézkedése folytán repülőpostával utának Kámiel herceg egyiket a másik után bontotta ki és olvast el, és amikor az utolsóval elkészült, kísér rossz kedvén fordult Swift kapitány felé. Hát, ne legyünk olyan nyugodtak, kapitány, megkintom befejezte működését. Kisé megszédült a fiú, és tulajdonképpen haragudnunk kell rá, ha hosszú ideig nem játszotta volna kitűnően és számukra hasznosan a szerepét. Talán az volt a hiba, hogy nem avartuk be eléggé a bizalmunkba, és fogalma sincs róla, így, hogy milyen bajt okozott. – Miért? Mi történt? – kérdezte a kapitány. Nézze meg! – ezzel odatta a levelet. – Kedves uram! – nem tudom, biztosan helyesen jártam-e el, vagy nem, de az az érzésem, hogy mi tulajdonképpen igen buta emberekkel álltunk eddig szemben. Másként elképzelhetetlennek tartanám, hogy valaki, ha valakik így módon értékeljék kétségtelenül korszakalkotó, de alapjába véve jelentéktelen találmányomat. Örömmel közölhetem, hogy hajbódővító készülékemen sikerült túladni. A terveket százezer fontért megvásárolták tőlem. Megvásárolták, miután előzőleg több sikertelen kísérletet tettek arra, hogy erőszakos, sőt bűnös úton megszerezzék tőle. Kétségtelen, hogy zseniális terveim forradalmasítani fogják a hölgyfodrászipart, arra azonban nem gondoltam, hogy találmányomat ilyen óriási összegre értékeljék. Nem tudom biztosan, hogy az események, amelyek személyem körül lebonyolódtak, teljesen beleillenek -e az önök terveibe, én azonban nem tudtam, Őszintén szóval nem is akartam ilyen összegnek ellenállni, és most abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy saját hathengeres autómon a riviera indulhatok. Kérem excellenciádat, hogy Miss Liannak, akiről még ott tartózkodásom alatt láttam, hogy érdeklődése, fájdalom teljesen önfelé irányul, adj át szívélyes üdvözletemet. Vagyok az ön lekötelezett és készséges híve. Megintom. Sokáig csend volt. A három férfi komoran nézte egymást. Aztán Swift kapitány bólintott. Ha ennek az amateusnak a keze volt a játékban, és ez most már valószínű, akkor nem vitás, hogy ő is ugyanígy megtudja, milyen értéktelen szemetet sóztak meg százezer fontért, mint ahogy mi tudtuk. Most már semmi kétség, hogy a múzeumban emiatt leselkedtek a hercegre. Akkor ők már tudták, hogy az igazi herceg maradt otthon, és egy álherceg ment Párizsba és ezen az alapon tudták azt is, hogy a tervek nála vannak. Tehát? kérdezte a herceg. Tehát, semmi kétség, hogy Amateusz itt van, akkor a csontvázat csak ő lophatta el. Nyomaink ő hozzá vezetnek. Vissza kell szereznünk tőle, minden áron.